Das sind die aktuellen Themen. Austausch zum neuen Archiv, Fehlalarm in Nienburg und Liebenau holt zwölften Saisonsieg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Heute Morgen wurde die Feuerwehr Nienburg in die Henriettenstraße in Nienburg alarmiert. Gegen 7 Uhr ließ eine Staubentwicklung die Brandmeldeanlage auslösen. Für die Einsatzkräfte war daher kein Eingreifen notwendig. Die Mehrheit des Nienburger Stadtrates stimmte zuletzt für den Bau eines neuen Gebäudes für sowohl Stadt- und Kreisarchiv als auch Bibliothek. Einigen Bürgern erscheinen die 10,6 Millionen Euro, die das Gesamtprojekt kosten soll, zu viel. Einer von ihnen ist Stefan Würzberger, der die Initiative ergriff und die Entscheidung des Rates öffentlich in Frage stellte. Gestern traf Würzberger sich mit Bürgermeister Henning Onkes und Mitgliedern des Kulturausschusses zu einem Informationsgespräch. Also ja, ich fand es erstmal mal zunächst sehr gut, dass sich der Bürgermeister die Zeit genommen hat und das auch wesentlich mehr Zeit als erwartet. Man hat auch natürlich mehr Einblick verschaffen können, was die Finanzierungsangelegenheit angeht. Das heißt aber nicht, dass wir es nach wie vor trotzdem immer noch eine Spur zu teuer halten und uns die Frage stellen, inwieweit die Notwendigkeit in dieser Größenordnung gegeben ist. Ich denke mal, dass wir das Ganze nicht gelassen angehen, aber weitergehen. weiter verfolgen werden und hin und wieder auch die Gespräche zur Stadt suchen. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann besuchte kürzlich die zwei Werke der BASF in Nienburg. Er informierte sich über den Baufortschritt der kürzlich getätigten Investitionen sowie über Innovationen im Produktionsprozess. Ich freue mich, dass wir mit BASF ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen sowie einen großen Arbeitgeber für über 500 Mitarbeiter in der Region haben, der sich mit den getätigten Investitionen zukunftssicher in der Stadt positioniert hat, resultiert Beermann. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Dem Handballverbandsligisten SV Aue-Liebenau gelang am Wochenende ein Kantersieg in Oldendorf. Mit acht Zählern Vorsprung und einem 33:25 zu siegt das Team von Trainer Carsten Thomas bei der abstiegsbedrohten HSG. Der freute sich über eine souveräne Leistung seiner Jungs. Für die ging ja auch noch was mit dem Herzschuld, sie stehen ja mittendrin im Abschiedskampf. Ohne Haftwachs ist auch nicht unser Ding und trotzdem so ein souveräner Sieg, das war mal schön, doch keine Frage. In der Tabelle ist Liebenau aktuell Fünfter, mit insgesamt 25 Punkten ist der Klassenerhalt bereits sicher. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.